Və sənə müəllib bu bölmədə Ənəs radiyyələni hədsinə getirir ki Ənə Rasuləllələhi sallallahu və sələm xaraca yuxbiru bi ləylətil qadrı fətələhə rəculəni minəl muslimin fəqalə inni xaraca yuxbirakum bi ləylətil qadrı və inəhü tələhə fülən və fülənun fərufiəti və əsən yəkuna xayran ləkum iltəməsuhə fəl-7 vəl-5 Və müəllib burada Ənəs İbn-i Malik radiyalan hədisini ki, və ənəsə də bu hədisi Ubad Əbin Samit radiyalan danışıb. Deyir ki, bir gün Peyğambər s.ə.ələ yəni, minbərə çıxırdı ki, Qədr gecəsindən xəbər versin və e, iki dənə mübahisə, müsəlmanlardan iki dənə mübahisə etdiyinə görə və e, Peyğambər s.ə.ələ minbərə qalxanda o mübahisə o Peyğambər s.ə.ələ mənəyə səbəb elədi, onun e, gününü xatır, deməyi hökumini qaldırdı. Yəni, sanki Allah sp. unutdurdu. Yəni, o, o ə, əmri neynədi? Qaldırdı. Və Peyğambə səhəm bildirdi ki, mən çıxmışdım sizə xəbər edeyim və filan kəsin, filan kəsin, yəni bu, e, bu cür mübahisə eləmələri artıq məndən bunu e, sizə deməyi qaldırdı. Yəni, mən sanki Allah bildirəcəkdim və mübahisə səbəb oldu ki, mən bunu yəni, sizə bildirmədim. Yəni, bildirə bilmədim. Yəni, hökümü qalxdı. Və Buyurur ki, və mən istərdim ki, arzulayardım ki, bu üçün daha xeyirli olsun və sanki deyir, ancaq axtarın hansı günlərdə 7, 9 və 5-ci günlərdə. Və müəllib burada hədisi e, o mövzuda gətirib ki, yəni e, mübahisə etmək xüsusən də əgər haqqsız yerə, haqqın izharı olmayan yerdə, yəni haqqı izhar etməməkdə olan mübahisə həyətdən də bəyənməyən. Yəni, mühəssələrdir ki, çox ki, imam-müslüm bu ə, rivayəti öz kitabında gətir və qeyd edilib ki, onlar, yəni elə mühəssə edirlər ki, sanki hər özünün haq sayırdı. Və e, hədsə də gəlib ki, və onların yanında kim var idi? Deyil, şeytan var idi. Və şək yordur ki, şeytan olan yerdə də bərəkət rəhmətdən söhbət gedə bilməz. Və sanki Allah Subhanahu taala peyğəmbər bu hökm nəyədir? Yəni qaldırdı. Sanki unutturdu. Yəni peyğəmbərsəm çıxır da desin və mübahisə e, və mübahisə və o mübahisənin yanında gələn şeytanlar səbəb oldu ki, Allah sonra öz bərəkətə nəyədir? Yəni götürdü. Və bu birbaşa göstərir ki, bu ümmətin zəifləməsi, bərəkətin itməsinin əsas amillərindən məs haqsız yerə olan, yəni mübahisələrdir. Hətta çox uzaq getməyəcək öz dəvətimizi götürək. Nə zaman e, elm əhlin, dəvət əhlin arasında haqsız mübasirələr baş verisə dəvət nə olur? Dəvət zəifləyir. Çünki zəifləməsində səhər birbaşa olaraq artıq e, şeytanları müdaxiləsidir və müsəlmanları parçalamaq istəyən şəxslərin müdaxiləsində heç bir mani olmur. Və sanki bir növ, əgər su duru olanda, balığı oradan oğulamaq olmur. Çünki e, sudur, çünki Görünür və gələn əl uzananda, nəsə uzananda balıqlar görüb hülkür. Ancaq balıqları olamadığının əsas məsələlə suyu bulandırmaq. Və bulandıran halda da orada e, demək olar ki, xaos yaranır və nə istəyirsən də orada edə bilirsən. Və dəvət də bu cürdür. Nə zaman dəvət axari ilə, nizam ilə, qaydası ilə, sünnə yoxun gedirsə, Allah sona müvəffəq verir, bərəkət verir və camat baş yaratmağa. Və nə baxsa haqqsız mübahisələr, dəlilsiz Və yəni də ki, məqsəd yönlü mübahisələr yarananda və şeytan macal axtarır, macal tapır və dəvət başlığı zəifləməyə. Və bu hədis onu göstərir ki, və ümmətin zəifləməsinə, bələkətin qalxmasının əsas səbəblərindən biri də məs ümmətin haqsız yerə, yəni bir-birinə yəni mübahisə etməsidir ki, məs peyğəmbər sallallahu əleyhi bu cür səbəbdən Qədir gecəsinin hansı gündə olduğunu məs yəni unutdu. Və Eyni zamanda Peyğəmbərsən bildirdi ki, yəni, o sülsün daha yaxşıdır. Yəni, hər hansısa bir günün e, təyin olunmaması umumi e, e, ibadət üçün daha gözəldir. Çünki, əgər hər hansısa bir gündə təyin olunsaydı ki, falan gündədi, sanki insanlar e, bütün günləri tərk edib, həmən günə meyil edəcəkdilər. Ancaq Peyğəmbərsən bildirdi ki, bu daha xeylidir, xeylidir o baxımdan ki, insan daha çox ibadətə meyil edəcək və Açıq-açıq hədislədə gəldiyi kimi Peyğəməsən bildirib ki, qədir gecəsini axır 10 gündə axtarın və bu ən gözəlidir, ən kamilidir və bir az təmbəllər üçün, bir az hansısa ki, işinən, gücnən və ya da ki, canını tutmur yaxşı dillə azadına görə onlar axır tək günlərində, hətta onlar üçün nə var? Yəni, e, bir var, tam 10 günü ibadə ediləsin və bir də var, axırıncı 10 günün tək gecələrini ibadə ediləsin. Və bu rivayətdə onu göstərir ki, hətta tək gecələrin hamısını yox, yəni 7, 9 və 5-kilərin. Yəni, bu 3 dənə təki, yəni bunu da yəni tutmaq olar. Və bəzi rivayətdə də gəlib ki, 27-si, hansı İbn Abbas radiyaların öz dövründə anı dişdi ki, valladır, e, qədir gecəsi həmən yəni 27-sidir. Və çoxları elə zənnətdir ki İbn Abbasın dedi 27-ci gecə sanki bütün illər üçün əslində beləncidir, O Qədir gecəsinin özünün əlamətləri var, özünün hansı halda olma anı var ki, Peyğəmbər onu bildirib həssədə gəlib və sanki insan ə, bütün on gününü ən yaxşısı da on günü ibadət etəsin ki, çünki on gününü hər ə, ayın Ramazanın axır 10 gününü, yəni ehtiqafın eləyən və hətta ki Iı, qədir gecəsini axtaran, 10 gündə ibadət edən insan, qədir gecəsini axtaraq, ibadət edən insan unutmasın ki, yəni, o, 33 il yəni, bunu etmiş olsa, yəni, heç olmasa biri nə olur onda? Nağda düşür. Yəni, 100-ə 100 yüz, həməndə qədir gecəsinə düşür. Çünki hər il 10 gün-10 gün qabağına gəldiyinə görə, yəni sanki bir ayda 3 gün, 3 dəfə yer dəyişilir və bu 12, ıı, deməli, təxminən bir il üçün 36 36, yəni il elir. Yəni 36 il də insan tutan, hər ay tutan, hər ay, hər dəfə tuta bilər və ən azı o bir dəfə, yəni tutmağa ehtimalı var. Çünki hər dəfə axırıncı 10 günü, yəni tutursa. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni haqsız yerə və haqqın izharı olmamaqdan ötürü, yəni mən öz haqqlığım ispat eləyim deyə, mən haqqam, sən batılsən, sən mən deyəcəksən, yəni bu cür eytiqat edib mübasirə etmək, yəni haqqsız yəri ibadə, e, bu cür mübasirə etmək bu ümmətin zəifləməsinə və eyni zamanda bələkətin qalxmasına e, səbəb olan yan amillərdəndir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.